Zintzelik ebat egin, zuten arizaete, jeiz erretegia saio kontra informatibua hemen herreri ati, zuzesun zenean, eta gaurkoan azaroa kogei, eta badirudia badirudi, azaroa kogei baino gehiago, marchoa kogei, edo alako zorbaideela, edo iraia kogei, edo hemen gutxinez bai, iman hor, hemen errentean, horretan, hola, giro oso oso, oso, oso epela, te guzkitzua, horrenguru ere bai, Bai, bai, alaxia da, hemen ere pele-pele tigoaz, egoizea, eta, bueno, nik ez da jartzeko bat ere motiborik, arki gau itza. Atsimenea itzale teukiko duzu, eh? Ba, gau eta preskatu itxendo, ba, bar gauen egia esan ez, es, baina, baina, bai, pizto gindarrizatzen atarteka egun ere ez baina, ekiari berotu bat emateko. Ez, ipuñak eta irakurtzeko eta lagungarria da, ez da, atximenea? Oh, eda, giroa jartxuna. Oh, eda. Eta gaurkoan, ze, ze berriro erligio gaiekin jungu gara, horrekoan bezala mistifikatu <risa> za gaitu... Ba, no da, hori, zaitugu edo oh. gaituzu edo ze... Ez dakiz, ez dakiz, ez dakiz. Ez dakizkida kazu. Hori da, bai, benetan, edo Ez, ez, ez, ez, ez, pasando. Erligioa ya nahiko, zeatuen, ya nahiko txapauki gendunda, nik uste bentsatu be de gula behen, ose, lurrari, o, obetu el luta, E, gaurko pentsatu e, dut e, e, liburu bat oraindela bueno urtebetete hola kaleratuko san 2013an bukera aldera durangorako imaginatzen dut banda liburu bat bueno badaukana ari bat aurreko asteko liburuarekin gogoratzen zarete, liburua izan e, eh ze ze zainkoa non dago eneoz zainkoa zua correts el editor ba begiratuko benuke baina non demostre dagoen zainkoa edo bai bai bueno zainkoa deilla es dicho a ver la laguna golns begira seas huevo ria Horendi gana zalean daukagu, isaren ondoan, jo, ze, hore isa, hortxe, gure hamburgoko kidea. Ba, bueno, askotan aste gure jartzen zaituzte guzu egi, eta nik ustut izaren habei. erkarrezketa egiten duen araun bat eta nik otzen dula, eta nik normalian zure igandean egiten dutazik hori e... zareta, izabete bat abestean bat, ondoan. Ba, hori, no, bai, ba, ba, ba, ba txerritxoa, eta zan zan liburu bat, ba, sensibilidade, ezkerreko sensibilidade idatzia, eta ezkerreko asmo irautzaile edo bueno, gizart gizarte irautzaile zentsurik e, ez horzua ematea, sea jauregiei, bai, baiziketa apalago baino nagian erainkorragoetan, ezta, eh, da, e, ez da e, jendeak, ba, ba kulturaz eta ikasbidez, ba, ba, ideologia ba, sustatzea, ezta, pentsamendua. Eta hortarako egindako liburu bat zan, eta horrela irakurrienduen, eh, eta aur literatura izan horla irakur Eta aspen honetarako iritu zaite goki ekartza beste egile bat, noite ere eskerretikikan nabilena ere, pentsamendu kritikoa sustatzen duena. Baina joan den astean ez bezala asteontakoak nire iritzirakoetanikikuetan er irititza gainerare e, ba, bueno, bere, bere ospeak edo zeharten duela e, e, baiatzen duela da, ba, Ba, lortzen du literatura kalitatezko egitea taldi berean ba, aldarrikapen sozialak eta aldarrikapen justiziazko aldarrikapenak gizarte hobe bat ere egiteko aldarrikapenak bultzatzea. Eta hainbeste ez misterio eta gara esango den da hor dara, ez da? Ma, Mars, no? Mars, izan ziteken, eh, edo... Makunin, Lenin... Alakore... Ba, gaur, bakizu, gaur, hogei eh, hene honetan eh, bueno, brugar eta mugruz eta hau dena, bakizu zein iltzuten eren? O oh, Il-san, Gaur, Il-suten. Duruti. Uh -huh. il suten Durruti. Beita, eh? Viki. O oh, sea, badiru di chapel, que eta badagoela ea... Ay jende eskerti arborrokan eta jatorra edo beste aldeko fascista puzka oie guaitare, ere gaur ere bakizuilela, dela tristone, la... la kondesa, la kondesa. La... Ah, beste atxozarroi, bai, bai, zerretentzun dut. Bai, horretentzun eta... bueno, dut, baina, baina, baina, ez dugu, ez gaitu despistatuko. Oida. Gaina, hoi ez altza guen aspaldi hilda, hoi ez da, altzatze leineko bat zelantzai. Hau eka aspaldi hilda zeuden dena, maion gero jarzituzte bakizu. Bueno, Oida. a ver, zen liburu da, venga. Bai, bueno, bai. Oida. Idazlea da janots, janots, alemania raedo, alemania erazia zendu bintzak, eh? polakoa da jaiotze. Eta bere liburu da, deitza, altxor bat aurkituko dugu. Altxor bat aurkituko dugu. Oso titulo politi, ez da? Ba bai, bai. Ba. Bai, ba, bai, da, e, aur literatura, ba, zesan goizut nik, ba, e, lehenengo irakurketa autonomoetatik hasita legia, ba, sortzi bat urterekin, edo ja, azten direnean liburu bat hartu, eta bakarrik irakurtzeko asmo horrekin, bai, hortik e, aurrera irakurtzeko moduko liburu bada. Lehenago irakur irakurgaitek, eze, gaiak eta personajek horretarako ematen dute, eh? baina e, bakarka esan genezake, ba, hori, ba, hortzi bat urtetik aurre da edo irakurtzeko moduko da. Liburutxoak baditu ja horri batzuk, eh? berrogei eta marringuru ditu, eta irudi asko dituzte ordan testo ere ez da hainbeste, baina bueno, berrogei eta irakurtzeko, ba gorputza behar da, eh? Baina, ia pizkabat, hau sartu behar sartuna ez azan didazunean zen esango zen liburua eta sartuna ez orpamielako reforrian, Eta horra da sala mañon chiki, chiki, chiki, chiki ya da. Eta orduan hemen emenago begirata begirata, es duto sondo anzen maten serden badiru di chaso adela, anirra Baie. chobat, aspi, anzero emeño, bueno, es, es sindut, es sindut ikusi, ikusi, ikusi adela klásikoa huetakoa, es badiru di liburus Vamos piratena, edo abenturetako gola figura horrakin egin da. Bai, estetika baloa kai. Beraz, 80garren marka ban publikatua da, eh, badira 30 urte. Baino eh, agertzen diren pertsonaian eh, pertsonaia agertzen dira irudi horretan, agertzen da har txikietak, igre eta tigre eh, eh, dago urazpian eskafandra batekin, ma, altxor baten bilariko baliz bezala hor badela eta miatzen Eta hartxiki aldizago uarte batean, eta ba eskafandraren e, oxigeno odia edo tutua eusten ari da. Eta hori xeda porta dena gertzen dena. Ha, betu, Et, lortu, apai, lortu dut eskata honditzea, eta... De, bai, nik a... lehen bidale izute, zure korreo pertsonalera bidale izute, hueborri eh, bat, argazki, vos... tamaina dikoarekin. Ah, baitu, baitu, orkitu du, bai, bai, kalandrakako ueforrian agertzen da un bai, bai, bai. Da, altxorra bilatzen aiko, dira, klaro? Claro, claro, claro kontua lehen aipatzu eta, men, janotxe eskerreko da, janotxe kaldarrik apen eskerkierrak ditut eta liburu honetan kontatu behizu zeinan gaia. Kontua da, eh, tigretxik eta txikiri buruan sartzen zaiela li buruaren nazienan ba, eh, aberaztu inberutela ba, pozik bizitzeko, ze, euren etxean ba, dena oso apala da, ba, oso eak, umilak dira, tron buruan sartzen zaia aberaztu inberutela. Eta orduan aberasteko modua, ba, ea, ba, altxor bat topatzea dela pentsatzen dute. Eta orduan azten dira altxorraren bila, eta handik, eta hemendik eta sehak asko egin ondoren, topatzen dute altxor bat. Bai hori xe, kutsa bat, e, urrezko txamponez betean, altsor klasiko bat. Eta altsor hori garraiatzen dute irira Garraioan Garra joan, bueno, sufrimendu handiak pasea berrituzten, elkarrekin azerretu egiten dira, baita joka ere aritzen dira elkarrekin, beraz, bueno, neko dramatikoa da, eta lako batean irira iristen dira, eta, ba, inbeste diru, ba, banketxe bat, dara, Eta banketxekoa, bueno, banketxekoa, klásiko, era klásikoan portatzen dira. hartzen dute diluat, esaten dute behira. Urrea udena azuei ordaintzeko ez dago beraz, erdia emango ditu ego. <gülüyor> oso, oso klásiko, osoak, bankeetxe enjarrera. Tragedia itxuradoko na denak, eh? Vamos. Bueno, ez es que altxorran bat orkitzera trajiko da. Nezeta kontrakoa dilu dien, berez egi gurrezkoa denen. Eta, 20-20. Te... Ba, pagatzen diete banketxekoak, maletin batean ematen dite diru bat, balio duenaren erdia, eta horpegira esaten dite, eta izorrain, eta euren maletin horrekin denan billetez, etzertako maletin horrekin ba, etxerako bueltan abiatzen dira. Baina, idean... Eta berriroa berri serratuko bai, dira, dena denaz, bentsatzen dut. Bueno, bueno bai, bai, daude pixka batola, ba, karo, maletin batekin, emeste dirurekin pixka larri daude. Baina, emozioa jartzeko, etortzen zeinen... E, Zergabiltzailea Ni nina izergabiltzailea Eta ma, maletina horretan dagoetan diruaren Erdia eman behar didazue Erregek babesten zaituzte Eta erregek babesten zaituzte Lapurren kontra, baino horrek zerga bat Bailo du Eta horren maletina dagoetan diruaren erdia Eman behar diote zergabiltzaile Eta ematen diote, jakina Baino zergabiltzaileak Etxe Etxe vueltari edo <laughs> Bueno, berez ez da baso bada Basuari buelten mateinen saberres ere, sigret txikita hartxikiren aurrean aurkezten da handi gutxira. Tezaten dira, bai ira nina izertzailea da zuen, edo zoenen erdia eman berdia zue. Tapigarren aldiz emañan berdia. Bai, ez es aur galditzen 17ren aldiz ere basuari buelten berriz ere, torla lau aldiz engainatzen ditu. Pentsa. aldiko diruaren erdia jentzen die. Azken badukate ba 8rena edo 16rena, honik zer daki gutxi. Asi dira baina esko gutxiago. Bai, jarrizen nahi zarete Bai, bai, bai, bai. Ba, ne, ne, ne, ne, ne, ne Eta hoin da tork raziozenak Gaua na, etortzen da Eta orduan zein agertuko da e... ba, Lapurra Eta lapurzen diak elitzen zaien diru bat Eta elitzen diak diturik gabe Bizka bat, goratzen zidan, espinotxori baitar egiten dizkioten alukeriak bai. ere bai, ez horrez, eh. bueno, gor, agetengaiatzen eh. diotenean eh. tala. Ben, bestalde badetik angin zenbentzatzen lehenago baitare, azirenen zan duzu, sortzi urte, hola, azten direnean, eh. Eh. irakurtzen, eh. modu autonomoan, ezak eser. Eh. Ainer dere deskricatua dago zuke esan duzun gausau hain saia den agero ulertzeko do. Bueno, el duele fenomeno dao explicatua. Etorrez dago gora en loteria, que tal la cochorra de tan de jendea dirutzaekin eta da ke seta bestea, ta bankete tan de goun, no sei, 15, 5. Ta dago chikientzago. Arrigarriki ongi. Benetan aitzo. Arrigarriki ongi eta arrigarriki simple. O sea, gausak evidente daude, irudi eta testuaren artean kontatzen da, kontatzen da, hain modus simplean, hain inozoan, o sea, bueno, realidadea bagizu. <laughs> bueno, su, superatu afikzion, esaten da, no zela. Eta bentsat, eh, hartzik eta voltatzen dira etxera, hasieran triste, baina bukerarako lagunak eta egitea dituzte bidean, eta etxean eixeritzen dira azalorea eta patata janez eta lagunarekin kontutan eta konturatzen dira, orduin txeda duela lasai eta pozik. Eta horixe dela behar duten guztia zorion txu izateko, Azalore bat eta patata bat. Eta hortxe bukatzen da liburua, eta hortxe bukatzen da ere, ba, lezioa, ezta? Zea berastasun behar duten hartxikik eta txikik pozik egoteko. Azalore puska bat eta patata puska bat. Mm -hmm. ba... Bai. Hain ba, kontundente daba, ez da dramática, eh. Na, igual nik va, imagina, aina este gocha pa mataran. Orre, ja, tu diote, eh? o ola énfasis jarideot horretan. Haurregatik, eh, ezaten zongo gauratzen dintuela, hori gaurregongo altxorra, loteria, eta bono, loto, eta lako direne, eta esdaki seku poi, eta eta sea eta tokatzen zuela, eta gero handikan urtetara entzuten duzu, ba, gisa jugura, nola bukatu zuena, enbestit dukik, eta ba, penuria, eta giztunak eta bita, bueno, ba, familia guztia, eta lagun guztia, dena dena, txikizi, hizugarri, ba? alako gauza gentzuten direnean, ez, zel, eta ez, zel, goe, balako tankera, ba? ma, karo, aurre hori kontatzeko, ze aurre berez ez, altxorraren bila, ez jolaztea, ez, gauza gau bila, tze... kar, ez dute aurkitzen ez da, gureak bueno, guztiak ez dut, gureak guztiak yeah. ez dut, aurkitzen hainbesteko urre puzkak, ez, ez dakiz egerdatuko ditzateken, alako batean zureak eta gureak eta arkituko balutelako alako zerbait ez, baina, bueno, kuriosoa da, ez gero banke txez, hori dena esplika, hori gatik ez, esateko, ostras, hori gatuko es ba, et... du, men, en un, ba, ba, en un Mars, Ingels, eh, Lenin, eta Bakunin, bezala de xeatitza, ozera, el capital. Nah, vamos, nah, duro iala kabeza. Ba, Aldo horretatik, baino txikien, txikien zako, baino txikien da, da, da. eta benetan, dat estoa, xamurra, ulergarria, em... Eh, esa batere agresiua. bueno, ez dakit, eh, liburuaren portada orain handiago aldimazu, ba, ikusi dizuena ba, ba, suo irudia, está, ba, e, irudia dira ba, ba. erabat eh, xaloak, gozoak, eh, ez dira ñoñoak, eh, infantilak dira, evidentementeki infantilak dira, laurudarik infantilak direla, bainon aldi ez dira ñoñoak. Tipoa, bueno, artista bada, eh, egin izan alemaniko aur literaturako eh, izen nagusienetako bat da eta beretik ere txikita hartxiki bueno badira ba hori bai ikaragarriak e, daukaten osea e, e, Zabalkun dean. bai bai ze bueno badaukago orlako austzaroan badaukago konroismo balgero eldutzaroan bukatsena eldutzaroan denak era praktikoak eta azkenean e, tontakeria goseitu galde batera ezena bihurtzen gara oso pertsona hose banketzesaldeak Uhum. Eta loteri ez dago Baina haurtzaroan horrakoa goza permititzen ditugu. Ordua aprotsatuen berda. Airen Airenzame geratzen aipatuzunean hori ba, bai azalaren azpian kalandraka punto sartu eskea gertzen da ni pentsutut esango dela lehenengo aves, Lehenengo lehenengo lau lehenengo laborrialdeakola gertzen dira uh -huh. irakurtzeko moduanola ez ta bai ikusten da, es irudiak ornola jotzen diren pala batek uh -huh. eta Manuel o de no, bueno, ver en ba, be, bat, beraneante batzu dauden leku atera joetzen dira. A meses da ikusten, es. Ikusten amaño, bueno, ir a correr iteskale lehenengo laugarrialdeak edola. Vale, poso, poso, os interesaria, Manuel. da topatzea? Bai, es, bai bai, bai bai, bai, gainera errexa rehere, era da gero ere eramateko, da liburua da liburu tamaña, eldu el liburu tamaña, estandar hori bakizu, mm -hmm. uh, hogei sentimetroko altura, mausteko zabaleroa, oso, tapago gogorrak ditu, nahiko ondo zeindu daiteke liburua. Ba. eta huber ez da, em, bilduma baten em, bigarren alea, bildumako lehenengo izan zen, zein polita den panama. Eta ezak esekuleitz egin degun eh, hemen, zin zirik irratian zein polita den panamari buruz. Pues sustut ez, eta asik apuntatu zeurrengo baterako Uh -huh. Burrengo batean uh -huh. alako abaldima da, ongi etor. Ba, bai, irautzailea ere bai, ah, ba, dudarik gabe, irautzailea. Baina ikus zutu alako literatura ez, batzutan ez ja pff, gainera ikusita gaurko aurre batelebizta eta beste gaiuetatik jasotzen duten... Pues bueno, zurrumbi hori de gauza nioni, kapitalistak eta kontzumistak eta bar, ba bueno, alako gauzak ez, alako zerrendatxo batek egitea, besterik ez balimadere, zentzerik eratitik botatzea, eta zabaltzea, ba bueno, egokia dela, eta komeni garria. Eharra, ba, berdin pentsatzea, ni lexe pentsatzen dut eta. Pues, agian bukatzeko, e, fitxateniko egitea, o, goratza berriro izen burua, norena den bai. eta hori dena Bai, begira, izen da altxor bat haukituko dugu Irasle eta marrazkilaria Janotx, alegia J-A-N-O-S-Z-H, Janotx e, Argitaletxea Pamiela, bueno, kalandrakarekin batera Baina euskal dardian pamiel ezagutzen dugu Pamiel ezagutzen dugu Horri aldeak berrogeita ama bi, Eta presioen bi da eme jartzen du Ama boste du ba, ba. Gainera ez? Nahiko merkeez? Ba. Zorun... Ba, itapago horrak ditu eta irudi asko Tinta ba. Eta Originala, osona Eta alemanez pentsatzen dugu Primera nidatztitakoa modela Zugu alemaniera batere kontrolatzen Euskeraz? Euskeraz osongi Mojon ez zaka, Bai. Bai ondo. Ondo bai, e, itzultzailea ainoa iratsustabarren abarriola. Pues mm -hmm. ondo. Ba, bueno, gauzo ba, ondo, ba, da halako liburu buskak hartzea, guretzakoonek dagit, gure txikiek edoonek irakurriko duan gustorago halako liburu bat, <gülüyor> baina bueno, ai hand deno kez irakurriko dugu, ordoan ba. Ba asko gurekin egoteagatik, beste aste bete ez da, zu horrengo aste arte. Hai ondoisa. Urengoan ja por cierto, ya gaude azaro bukaerana no se da. Eh, zenbait gente ezkigudu Durangorako, aste pare bate dela. Durangorako aliztu eh bi bisaiori da bi ostegun. Ja eh, la Torre Nostagunean ez urrenagokoan, Durangoko atariarenengoa, Ataria. hauten abenduaren bostean hasiko ez, da, ezta? Durango ostirala Bueno, ba orduan, abenduaren lehenengo estagun horetarako jartzen dizugu ja, asi ja bildu macho batek iten, au sartu dezakezu, naik baduzu. Eta horrako -e. beste Iruzpala, Oedo edo, bose, da, bueno, zuk Nai nahi dituzunako dituzu ba ta. Ba bueno, perfecto, perfecto dai, dai. Lako, komiki, liburu, ha -e. txikiagoentzako diagramatsa cheeki egiten go lako bat. Bai, bihar ni, bihar ratxaldeak gomendatzen dizut, getxora, no? Getxoko komikia zoka, da, azte huronetan, bihar ratxita. Uh -huh. Bai, eta bihar gainera, arratxalde gozazpia, zazpiterritan, omenduko dute xabiroi, komiki aldizkaria euskal herriana egiten dena, kriston kalitatea, eta nik aluzina hori txendet. Uh -huh. Por cek, egin dut zakezu publizia, dea, arpidetza egin daitek, eta bota, bai, bota, bota, bota, bai. bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, Bai, eh, Xabiroi aldizkari orain arte soilik eh, jaso ziteken etxean eh, ikastolako eh, ikastolabat bazina, eh, bestela ez eh, zegoen merkado librean, nola bitu esateko, eta komiki denda benezi batzutan topaziteke, baina, bueno, Euskal Herrian lau denda, edo bestela eh, ikastolako partei desamertzenen berrigor. Eta orain zabaldu dute zeharpideza, Ba, mundu guztira, eta horrein e, izan gaitezke hartide, nila ja, dagoeneko ganaiz. Urtean e, diru txiki bat horrein duta, ez du gogoa, maina, bueno. Amabi euro. Vamos, ez dakit, ez du gogoan diru txiki bat. Amabi, txiki bat amabi, amabi euro direlozut. Ez du merezik ezta ere, ez dirua. Eta kriston kalitate hona daukagu komikik intzainzke. Arrigarri edo eskalderri, hain txiki izanik, hain komiki gutxi egonik, eta dauden guztiak hain onak izatea. Nik ez ditu Bueno, bai, bago, ose, bat, eta komiki zalea dela a muerte. Heavy metala bezala, abakizu. Heavy <risa> abaldimazia, zea, heavy abetiko. Ba, komiki zalea abaldimazia ere, zea, a muerte komiki zalea. Eta hori da dagoen explikazioa, karra dagoen kalitatea, eh, ba, zeatzeko, justifikatzeko, zei, ikaragarria da. Bai, ni pues... bihar getxo da nikoa. Azte uroso, agongo, da getxo komiki zale entzako hirikita. Metroaren onduan hor, karpa bat, zoragarria da. Eurobarraldio sarrerak ez da diru horiren. Nah. Tan chemodi hasibiroikoak, gainerako gehiena uh, guztia ez esazarren gaztelania ez da, baina komiki zaharrak, berriak, mortadeli filemón edo edo azkeneko oraintze argitaratu duten frantziako, azkeneko komiki edo japoniar manga ez taki ser da nada Va, ba, disfrutad tú, biarco han engechon, y por cierto, heavy hay en jevia y paz a muerte no sé qué, va, ba, goratuna y baita lea horreco y ganean es natu, gintuzula mesubatequinez, anex barripeco, ah. yul, y daselata. bueno, basteriga, ve, be, aprovechatzeko, besatea va, ba, justo surekin bukatu, el carrez que eta dugula... Alabedin lengogunean sueltala hoian egin ziot eh narako omenalditzo 18 tartebat eta orduan ba segidan dijuela ordu gure entzule badaspada zitaltzeko seme liburutatik ba barripeko gora txaguaz bai bai ba gora jul eta berak utzidu narastoa ez altarriako izango hori da gaña chapako irratiko 30 garren Ba urte urreneko baitare kontzertuan, ta ere bai, ba bai Irripekoei, elitzen direnei eta baitare Bakarra, bai Bakarra ja. Baina, bueno, laguna ketagaituko dira urtikan ere Ah, ba, laguna Eta baitare Chamekoe, ba bueno, ba ni mo gustia baitare, zen amarzun hori justo 20+ urte urrenean, ba bueno. Bai. Pues qué que ha subido ni que todo. Eriozta eriozak eriozak eriozera izkidara magoan eriozak zuret imponentea da musikari bezala, osea konzertuaten azkeneko bestian horche, gitarrari en zua hitzea hori hori gogore bat hori, bueno, gogorra bezain, dakit, ererra da esta. bai, oso bai, trágiko alde badetikan, lehen esaten ba. genu bezala eta besta alde badetikan ere, ba bueno Totales, asilo batean Bait eh, pa, Panyalba jantzita Gurtpildun bai, batean Baizakit, ez ezakit Baiz, ez, ez dauka epikotasunik No haizik <laughs> <laughs> <laughs> Bueno, Imanor, bai. mila esker gurekin Ego teagatik, besta estegun batez Eta ondo pasa Kontatuko diguzuk Etxoko komikien inguruan Urrengo astean bai. Eta, eta bai. bueno, gure entzulei esan ba, Oentxe, mosten dugun bitartean Eta o en 90 segundo música Renac sintonía onenac literatura chokokoak eta segidan dijo la ba alabe di koek ba ripeko yulei ba egindako hala komen al dicho edo bueno la cosa yo tarte chori venga mi bai perdi venga yo